Vistelsen i Ukraina skulle inte bli någon sinekur. Kölden började hårna. En extremt kall och fientlig vinter höll snart allt i ett skruvstäd av snålblåst och is. Kölden drabbade hela Europa. Östersjön, floden Rom och till och med kanalerna i Venedig belades med is. Operationerna fortsatte, den blå iskylan till trots. Den svenska ledningen ville jaga bort den ryska armén från de närmaste områdena så att man skulle kunna sitta ostörd i sina vinterkvarter till våren. Sar Peter fortsatte dock att upprätthålla pressen på sina motståndare. I mitten av december gick ryssarna till överraskande anfall mot Gadjaj. Trots den omänskliga kylan gav Karl XII order om att bryta upp från kvarteren i Romnik. Dag och natt marscherade trupperna genom snön mot den hotade orten. Det blev en helvetisk tid. Vägarna var fyllda av de stela bylterna efter människor som frusit i ihjäl... ...och av uppsvälda hästkadaver. De som kanske var mest utsatta var de kuskar och drängar som körde vagnarna. Många satt fast frusna vid sina kuskbockar... ...medan deras fålar antingen skenande snärgde in sig i seltygen... Eller helt enkelt frös ihjäl dem också. Ryttare satt upprätt döda i sina sadlar med betseltygen fastfruset i händerna som inte kunde låtsas med mindre än att fingrarna skars av. Ibland var folk och hästar så täckta med rimfrost att det var svårt att se skillnaden mellan dem och den snöiga marken. Ryssarna vek som väntat undan. Man han bara i kapp mindre avdelningar som nedgjordes. Dessa var ibland så paralyserade av kylan att de lät sig slaktas utan att lyfta ett finger. Väl framme i Gadschatsch fanns inte plats för alla inomhus. Om de inte lyckades leta sig någon håla i jorden fick människorna stå ute i den stränga kylan under bar himmel. Folk dog i drivor på stadens gator. Liken efter hundratals ihjälfrusna soldater, drängar, hustru och barn samlades varje morgon ihop. Och hela dagarna kördes slädar fullastade med styva kroppar bort för att gömma sig i något hål i backen. Fältskärerna jobbade dygnet runt. Och tunna efter tunna fylldes med amputerade lämmar från de frostskadade. Den 23 december fortsatte den svenska armén sin framryckning. Målet var att återta staden Veprik. Och därigenom pressa tillbaka de fientliga styrkorna ännu en bit. Veprik intogs. Snarare trots än tack vare ett blodigt oskickligt stormningsförsök. Efter det dröjde det nästan en månad till slutet av januari 1709 innan offensiven återupptogs. Då var det i form av en kort framstöt mot Karkov, över Opochnya och Aktyrka. Vid Krasnokutsk vann man en smärre seger i en rytteriträffning. Vägarna kring staden och stadsgatorna var täckta av stupade. Staden brändes. Lågorna slog upp mot skyn och genom den donande hettan hördes skriken och jämmerropen från invånarna som såg allt de ägde gå upp i rök, som blandades med råmanden från den boskap svenskarna föste med sig genom snön. Ett oväntat töväder satte efter en tid stopp för operationerna. Ett starkt regnande slog liv i de många niporna. Soldaterna fick vada över många vattenflöden och ofta utan ved att värma sig med fick de kampera genomblöta på fälten under bar himmel. När nattkylan satt in förvandlades deras kläder till pansar av is. Efter februarioffensivens slut drogs den svenska armén samman mellan floderna Psel och Vorskla. och en drygt fyra månader lång defensivperiod inleddes. Härn postade ut och hämtade krafter inför den sommar som väntade. De ryska stridskrafterna stod öst, nordöst och väst om svenskarna och fortsatte att oroa. De blågula omgrupperingarna ännu längre söder och österöver hade till främsta syfte att underlätta kontakterna med de saborogiska kosakerna. Marzeppa förhandlade med dem för Karl XII.s räkning. Den 30 mars gick de över till den svenska sidan. Det strategiska läget för den svenska herren hade dock försämrats steg för steg och man hade lidit stora förluster. Minst en femte del av armén hade gått till spillo utan att man kommit ett steg närmare ett avgörande. De ryska förlusterna hade visserligen varit större än de svenska. Men ryssarna stod i eget land och kunde lätt fylla igen de gapande hålen i sina led med nya, färska rekryter och ny blank material. Allt medan våren andades liv i den ukrainska grönskan fortsatte slagväxlingarna. Ryska styrkor slog ut små, snabba attacker mot olika svenska positioner. Herren var under press men hade fortfarande initiativet. Den svenska ledningen arbetade hårt på att skaffa fram förstärkningar från flera olika håll, Polen, Turkiet och Krim och för att vinna tid inledde man den 1 maj en belägring av en mindre ukrainsk stad besatt av ryssarna, Poltava. Allt eftersom ryssarna drog sig samman allt närmare svenskarna och gång på gång gjorde försök att undsätta staden uppstod en mängd sammandrabbningar. Sarens folk försökte slå sig över Vorskla på ett flertal punkter, men misslyckades. Natten till den 16 juni gick ryssarna dock över Vorskla vid Petrovka, norr om staden, och ett brohuvud upprättades. Den 21 juni gick Saren över floden till Petrovka med huvuddelen av sin armé. Utan att möta motstånd ryckte de nästa dag närmare Poltava. Lördagen den 26 juni flyttade ryssarna sig ännu ett stycke och upprättade ett befäst läger bara en halv mil från den belägrade staden.